بسم الله الرحمن الرحيم ان فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله تقدم من ذنبك وما اخر وادخلني متوليك وهديك يهديك صراطا الله لنا سيدنا عزيزا في قلوب ليزداد المؤمنين ليزدادوا ايمانا ما يملكه لهم الا الجنود السماوات والاديو كان داوالم من حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات من تحتها النهار خالدين فيها او يكفرون زياده الله فوت ناظما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن سوء يديره السير الله عليهم ران. سورت فتحہ نوزول کے پتھ سورت جمعینا اتنسل احکم دے اور دار اس دا قرآن کریم دن ارس تو صرف دری سورتون راغلی قرآن ختم شوئے مراد دے فتح نا دا فتح مانای کی نموفیسیرین خلاف دے چی فتحہ سمراد دے نباز خلقوئی چې د فاته نه مراد فتوح البلاد من مقرره تعالی را چې ته باندې کړې فاته کې او مازي چې غیره را له تحقق کړو حکم کړې چې ته باندې مل فاته کې دا ما فیصله کړه او فاته به ما حکم دې انا فتحنا لكا موږ حکم تاره در کړې استاپ دشمنانو نو تحب دشمنانو غالب شئ فتحنا لکا حکمنا لکا علی عدائی که منف اسوکر ایلا تعال راه تبا غالب تیگی پا کل دشمنانو او فاتح په مانا د عطام را دی سورة فاتر کی تاثل استی ما یفتح اللہ لینناس اغا بخششت شخواه خرق الور کی من رحمتن نو امانا بخششت فتحنا لکا من بخشش کړی دلته لرا اچیم درکړی تعالل اچیلویا سرګند او فتا مطلب دا معنا هدايت وو هدايت کړی تا ته هدايت فرګند امراد د فته نه اسلام هدايت سلرځ لیا فرلک الله دد پار مونږ اسلام اوغو که فرل لیکی تا نه مخک ورستو بو زم بوټو چې چتانه الله د ورځې لې مون تعالی دانه چې زم پمنه غناره زکه پیغمبر باندې غناره چې دین پیغمبر له جرم باندېځه ظاهر پیغمبر یو کار کوي لیکن اگر مونته معصیت کوي الله هغه معصیت نه مقرره کوي دانه پیغمبر معاذ الله ماشیت کئ او په دې د اتفاق ده د شه اول اسلام ابن تیمه رحمۃ اللہ علیہ په خپل باز زاین کې لیکل دي هنجابو نه کئ چادم اسلام ګناونو پړي او کبل فرض بنای کړي مصافخهال نوچه توبه اوکرن اغصر گناہ کمدائی پاتشن نمودودیان اگر آئی کے راواخلی اگرلوئی شیخ اوائی کے انبیاء پاتھنی دی دا شیخ ترجمد اغش آگرد ابن عبدالحادی اگرلی کلی دا الوقود الدریا او اگر صفح ای اوصل یوہ کیا کہ باسن لشیخ ام احد الرافضتی فی عسمت غیر الانبیاء دا شیخ باس پر رافضہ او صرف پر اصمت غیر انبیاء اوشتے وکنشتے وکارا الجدل و في فی اصمت الامام عادمی اصمت کی یعنی مطلب دارے لشیخ مذب و وانا الشیخ حاجده فی ان العصمت لم تثبت الا لیل انبیاء علیہم السلام نیمات ادنو کی میاں قائم کو ان العصمت لم تثبت الا لیل انبیاء علیہم السلام چه عصمت انبیاء لرصابت تے آغا پاک دی سب ایک سو اکاسی مودی شیخ یو قول تنظلن چه کبل فرض دامن امن نو انبیاء چه توباق قرن گناہ کرنے پاکتی شو نو نظر راو اخلی چهو گرا ایمان نیتیمیوم دے عصمت پیر بابا اخبر کتاب توس کے توسکر تل ابرار ذکر کئی و نبيہ انتساب به کردن گناہ کبیرہ کفر است سب غم پیغمبر دا نسبت به گناہ کبیرہ کول دا ایکینن کفر ده زموږ دی ته نسبت مږي بہت بڑا گناہ کیا تا نو ډیر زی گناہ کړو او و پیغمبران علیہ السلام باما دن گناہ کبیر بول و نبیرہ با گناہ کبیر منصوب کردن کفر بول که گناہ کبیر چاہا پیغمبر تنسبت اوکر مدیک آفر دے صفحوما تذکرت اللہ برا دے دانگی طول متکلمین دے, دے متفقلی او مودودی بہت بڑا گناہ کیا تھا نوس علیہ السلام نے شو نوس علیہ السلام لجائلیت جذبہ کریوان یعنی یو پیغمبر لکل یهود و غنن اپنے او پیسی نوایا موږ دان نملو فهد له پیسې راځی کنه دی مان خو نړۍ پیسې مو شي کار ته څه ګناره ناغه په لیکو غسل रुपای ته شګانی غردې دی ناغه ګور دی عادت ته چې حق پټه نه دا کو فرمای نو د فاطمه نه یا حکم یا غلبا یا عطیا یا فتکل لمکه او چې راځي د ما زیراول ته د پاته کو ځې وکه الله تعالی مخکېنی جوړو بوجنه او استونی لکه تارب ملاشي وغيرها هغه مخې او استو غټل تکلیفونو مې ختم شوه او پرې وکه الله پتا نعمت او توفیق د تلایلسامي اندادږي خوایستا انداد غالب الله راځته چره وېږي چې نان پرد موې نان وکي چکاږي دیمان دی سردی مان درنه زړه کې ایمان او عمل یې ایمان کار کوي الله تعالی دا خبر دا شنو کوله الله پر حکمت والا واقع دا چې نبی علیہ السلام و فرمایل چې پیغمبر کال ززم عمره کوم او محبوب لیدل کېږي چې من لا فرای من کفته کړی مکیتا په تور د مجاهیدین داخله شوه صاحب ډېر شو سوال بیا پیندل سوال صحابه د اسلام سره روان شو د مکه زمينه تقریبا ولسمه بهر یو ځای ځای رانه اسلام هغه طوره سره نو د کفارو شریدار چې مونتا نه پیژم مکه ته دین پیژم تا زمون د شونی دا نو ته د مون کور سره څنګه نو کته هم کار راځي جنگ ته تیار شه نبی علیہ السلام ورته وی ور زه از جنگ نه کوم خو بیت الله باندې به او صفاء مرات تمزه بسایو کوم بیا بر جنگ نه کوم هغه کله څه جناں بخاری کغو حدیث راجی نور حدیث کراجی اخر دا جنگ خبري کړي پدې کې هنا بی اسلام حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ مکی تولهګه داغه تبر ډیرو عزیزان ډیرو چې تلار شاغی راګه مکه کې خلک چې او تاوی موږ څنګه لنی راغلی مرشدان ورځي کې د روغ پاپګند کوي چې عثمان رضی الله تعالی عنہ لار نو دروځونو پاپګند اوکړ چې عثمان یې قتل ک مطلب دا وی دا چې څنګه شي نبی اسلام دیونه دلان ناسو او اعلان او که چماسر رنسوک بیات که پمرگ چیزا بنا تختم زن باوجنام دکا چه عثمان شاید شاید شاید صحابه اکیب بعد دیگری راتلو اغا سوار لسو پینزل سو بیات او کم دیتا بیات او ریزان وی از اعلان دی بیات او دا بیات چکلوشو او صحابه تیار شو جهاد تا چه دای جهاد روان شو روان ده. نو دا مکی دا خلق و مشر نو ما اندر آگئے جا نو دا بار سارئے و خوخیار سارئے او مکی خلق داگا عزت بکو روایت بمسود سا قفید اگر آگئے نبی علی اسلام محمد صلی الله عليه وسلم تا و خبر اکوم کتا جنگ اوکی نو پدی جنگ کتا غالب راہ لئے نو پر قوم با قطر کیا ما بے پاسی شی بے پاسی نو آغا مستا غم دے او که ته شي نو څامل شومان وپات شي نو جنگ مکو او خبر دروږی کو حضرت ډیره ښه انده خبري شوړو شي فیصله پدې وشو چې څو کال تلارشه او مخې کال تبرازي مونږه تمکا خوشي گذري راځي او ځان سره با وسره راړي ته نو موږکي مکا وتا ته خوشي نبی اسلامي ديګلا بل لگو, او تا تا او دا شرط لهغو چې کچې چاري زمونه یې اوسره تا ته درشي نو ته موږ واپس کې او که ستاسو راشي نو موږ نه واپس کوو دا شرط پزایل کې د مسلمانانو د کمورتیا مليره په دې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وسشن 100000 کما شو چې دور فبمد دنیا ته یا رسول الله صابو نو دا لا بنديانې فبمد نیتو نو دا په سوابه موږ ځمزه وکړو دا نه کاره خپل قبل حضرتینا پریږاسو رحمت الله علیه وسلم بعض شرایط کې دا نه کولو په حدیث کې راځي چې وایي موثوق برابرګی تللاست او وا مشهور تاجر شوی او خیر شوی داګه ابو بکر په ضمانت یعلیت کې راشه در شو حضرت ابو بکر چول جو رو دین علیہ السلام غیر تلاش کوي نو حدیث ګرادی چې وړاند کړ اوت انسس بدر الله بدر د فرج منس کیه هغه ټوټه و انسس بدر الله ته چوپه دلات د فرج لا فرج وی چوپه د پیغمبر بیزتی کې اور اور دو قتل تاع ابو بکر نه نه یا ته خلد خسره نرم وي او ته دول شخصي اغه پیغمبر پنامو اوسا خني چه پیغمبر بیزتی وکړي نبی رسول الله اوغانل کې بوکر د زم ما ګي نه شي مننت نه کوي دانت بیزتی مي کوي اور وا خديجې کلاري چې دا لقب علي کو محمد ابن عبد الله رسول الله اور په تیرال کو چمن تا رسول منو کتم تام رسول منو به ایمان نه باندي اونتا رسول نه منو کنه دا لغرل کا نبی علیہ السلام چونکی خط نور ته حضرت علی لیکون کې هغه رسول الله تلر حضرت علی قسم په ما یو رسول مناله نو دا بار رسول می تاوب با دي خلک کوئی الامر فوق الادب حدیث نه دا ثابت شو چې الادب فوق الامر امر په کړه چې زه ما رسول الله لیکه لیکن حضرت علی دابې دبی زنه شملو کوله نبیل دائیو نو به سره یې زایوخه نو حضرت ګوتره لنډه هغه دایلو ته دایو غلطه مو کوله خلکو جوه نه ادب خو کولمر کتا کپل وای چې ما سره کیننه ته مکه نه زکه به د بیراجی مساوات راځي چې کینه نه پزاند مخاطب کې وداه چې جراتوار یو مرجي همزوري درجو درځو یو شان نه دیو جنا نا سام خیپلر منه باده بده مو پدې سکوې اې څو د غواري مثال لږه وکړم چې دروست شي نو په ادب نصیه نو پدې حضرت نوبي اسلام روغ اوکرا حدیث کې راځي چې دا ورځ یو مسلمان راغی نو وروې ده خو کا تا ما سره فیصله کوي دا ستا سره ټول مسلمان شي نو زوې اپاس کو مدینه <سؤال>: اسلام ورته <عرمت> <اللحظه> را په فیصله <سؤال>: نه لیکلی شي ورکل کې خبری لري نه رسول خبره خوش وکړه حضرت ډیر خاله مدینه اسلام دا شرط زکه کو چې حضرت کفا تاوه چې اسلام یې زره د دې چې حضرت دن کم ناغه نه کافر کیږي دا نه کې یو ظلم ته مسلمان مدینه تراله او کفار ورپښراله چې تاون سره حضرت سواده کړی کی مسلمان چې ځي یو یو سره ونډه واپس کړو هغه زه ښه مسلمان شه کافر کې یاو دي نه څه دمه سره مسلمان او توحید یې ادعا ففلانی لووار وی تراکلون دیو کورم چواغ از ترسٹ جاستی دلکا ویو اگر بل جو گئتل جمع گئی خرار قتل کا جو جوتا اکرا بمندر اخلاص مدینی تا از مسلمان اور پسیر او کافر مخیرے امکی جمعات تراؤ سید کافر نبی علی اسلامی اس چل شویرے سڑے پیر را را را را را را را را را او مې اسلام له شلانه ته تا شرط پوره کړ حضرت مې ما شرط پوره کړل په توګه مدینه کې نه او د مدینه نه بعد کینې حضرت ته ته همیصارې همیصار ورلونی ته وایي دا ورته ور انته مې سره هربین په هغه ورلونی دی چې جګړه تازه کوم لا او په لار کې کیناس چې څوک مسلمان شه نو په مدینه تر راځي نو حضرت نبیہہ تواغه سچ کې مدینه کې تمامه نه پیلله نو می صحابه وکړ نو پدې کې مکه نه بغاغه راځه مسلمانانه بغاغه صحابه وکړ هغه دل جوړسته کفار وووب چې وکړې شانت ته نو دایبا اور سموخه شو نزار بون نو د مکه خلکو درخواست پېښ کا چې مونږ سړی نو واپس کوو ته مدینه کې اوسه تا زه مونږه که واپس کوو امه حضرت پدے پہلو چې یو اسلام د چاورو دن نه غوړن رست کی دا سه بغیرته قنوله ګرځي عمل کانس چې توحید ور تدنشی قرانوی او ایزه غره ای قران نمن تنظیم کین نم. ما او شه مليشه دای مې تاسو غو باندې کسان غوړي غره جماعت کې نه پریدم کتا سره وسته زدل سره نه جماعت کې زغه هغه سره جماعت کې به اصل کیانه پو اغه نوې دي مو مثلا یا خبرلو اکیو سره خبرو اوغه جماعت انکار کړی وتی د خبرو کې د نظریه کا سدي نو ما ورداوی نه پد یمات کې بار تنظیم مجور ته ضد خلاف وکړي اځمره راغی طاقتورم چا یې او اځمان جماعت خلک بالغ سره غم خا دي نه کړی ما وی دي جماعت نه وتی یو سړی ایمان او اغه جماعت اصول مات کړی نزا غفر لیدم جماعت که دعوه درطوب کارده حضرت صحابه چونرانو ورکره وحوالکره وفاقی کرده ده ادائی با صرف دیتا دار دسو پیسو پا ورد پیسه بیر پلیت سهده درد درس مشران پخواد کونریا نو نگره دا تول کمونیوشو متفید شو ادائی دیتی یولی کی پیسه را گلی بعد غیر تقلید دی پیخدل د دری کده په کتابونو ټول ملک د بازاره انران بدنام کړو چې په ایمان کې مطلب کو قرآن کې مطلب کو علم کې مطلب کو پوته غروت کې مطلب کو په پیسې را لیدو افهزه نه زې اس نو دې کو دیو کی کال یو ځایږه کال بځهږه نو نصانڅه ییږي دو د پیسې د دولت کده ایمان نه متفقید نه د کوستان غونو علم متققیږي او نا په یو چیږي ا دې نشي کېله دا صاحب په دې کې الله ایمان نه کړو ا دې ایمان نه اذافال تهو بشاشه تل قلوب حديث کې را دي کله چې ایمان پر کړنه یاده تدنش نوو بن توي دي دا خو ایمان نه دنشه ورته لکه په سود دنیا پر لالچ خلاف دی نو محمد رسول الله دو حدیبی صلح تا فتح دی ذکا اسلام فریدو حدیث کرا دیجی بن عمر پا جماعت که ناس تو بیت اللہ کے در ایراب که خارجی را دے ویتانا حضرت تپوسکون وی خوایا وی دا تا تپتا دا چی حضرت عثمان تو بدر کنو شامل شے وی آو وی دادر تپتا دا چی بیت الرجوان کنو شامل شے وی آو وی اللہ یله ټول مریض هغه ته نمرته کېنا بدر کې دغه شامل شي چې حضرت نور پاغه وادوا او نبی اسلام ورته ته بدر تمادات دغه علاج کو ولکا سهم او طالب رحدا واچار کې بدر کې شامل شه نو هغه حضرت چار کړو دیم بیت رضوان کې نبی اسلام حضرت عثمان لګلو هوغلا او اوس خبرو لږه چې آی شي شو نبی علی اسلام کی بیعت کو دعا اللہ سے ادا ذکلو، وحادہ علی عثمان نور خلق او بیعت نور خلق کو کئی حضرت عثمان لا، نبی علی اسلام بیعت کر رئی فضل بالعان، زمد اکوا، اس اعتراض رکھا احنو دی فتح تا اللہ فتح لی وَاِنْسُرُكَ اللَّهُ نَفْرَنَا زیدًا امداد بکی خواستا، امداد غالب اللہ آغاد تے، چویلک اتمنان پر رضم منانکی یعنی پردائی ملکو پردائی زائع جای رانا لیکن مومنان سوال سبنزل سو لاغی درکی تبین آغای بالکل شو وجه که مرگی نمون ایمان دید سر ایمان درانا ذوکی ایمانو لاغی عمل اخکارا کا زیادت ایمان یعنی عمل اخکارا کا مونک لکیو مون اللہ دا قدر د منونو کو دي ا دنا په یک متواله چې دنه م کې الله مؤمنان امونات اخذه هیمانه کارک دنه کې جنتونو تر ان وي دلاله لري هميشه وي پدې کې د لبکې دنه مصیبتونه اضا پني د الله کانه ویلو دا پرې پدې مصیبت نه کی ا سزا ورکي منافقین او منافقات امشکی او وشکان او چګمان کون کې پالح غمان باد یعنی دا وای چې خدای ایوازي نشي کولای منافقان وای کوم د دې شر بایکا ټکو زموږه گزاره غاڼه او څنګه منافقان دي کوم مسربان کو بې ځاتا ذکر بیانې چې زمونه او څه ساين ساتځي مشکان ذکر نه بیانې چې زمونه شکراني ځي ذکر نه بیانې چې موږ دا د حزب او د ډرو باندې ځي <مجل رکھو> ارچازان اس جرکلی گمان کئی پا اللہ گمان بد چه خرای ایوا دے زمون رزق نیشی پر وکولے. خدا زید رزق را پا دی دی حوادث بد چه دی گمان پا اللہ بد اکول پا دی خیال دا اللہ دین نبیانی آزدتو ای اللہ پا دی اپلا نکی خرای دے لرا اتیار کری دے لجا لرا چه دا گمان پا خرای کئی چه خرای منگل رزق نیشی پر اکولے اخلای یو زموږ انداز نشي کوله زکه مون دا یو زريا و شید نوریدا را مون لره گئے پیسې نو دای یو د دایره تو سو خ라이 به دا سن زلي له ساتي دی بای ادم مغزون له له بای مرعون بای سلورم جهانن بای پیزم سات مسیرا څو سره تمات مخ라이 نه کوي که ضد اقضای دن بیانو منزو گکه او ضمع و ضیفه و معجب بندیگی انو دا اعجا لبیان کر چه دا یقین پا اللہ نی خلق و و ایسا قرآن و ایتاسو دا اللہ کتاب تاسم لیل است دا چایو لیلی چه ضد ام اصلا ذکرنا کارنا کارا کون چه ضمع و ضیفه و خرابشی ضمع و صول امدن بلرشی دا پینزو دفعات عليهم دائره الصوء وغضب الله عليهم ض ولعنهم وعدناهم جنم سرول وسات مصيره یو سره ګومان پخړای کوي پکې زما رزق به کم شي زما آمدن به کم شي ان الله لقد ظلمون كل قدام منافقان سياد سره لخرې دی دي الله قال بحکمته ای پیغمبر آوں بیانه ان جام کے توحید شاہداً بیانه ان کی توحید حضی اوہرکا ان کیر اوہرکا ان کے منگ را دے تا سطا بیانی کے ایمان آ دائی کتاب ایمان آ پیغمبر منگ پیغمبر راو لے دے دپارا و تو عزرو او ازا تو کہی پیغمبر تو عزرو ہو پیغمبر زم پر امر خلا الرسول سنت وو قران موږ راوی غو او توکلوا اذن مو غني دل کی بیان کوي دا الله هر وخت تشبب هو د سوره داواله البشارات بعد الجهاد سوره محمد کې بیان د jihad نو دي سوره کې ذکر لري یاد وګوره نو غره بدل افتذر کی اوداور توحید منځ کراره دانپی لکشن صورت محمد کې داور دا توحید بیسوا فانم انه لا اله الا <تصفيق> الله ادي صورت کې او تصبحو بوکراتم واسیلا یقینا کسان چې بیعت, بیعت کو تا دلا تا دې بیعت کو د الله سره بیعت د بهینه لکه یو سره استاد سره بیعت کوي تا شاهد کوم پدې خبره چې زب قرآن او او زبر دین پا آباندیم دارنگی موجیدان چیرانو سر بیعت کئی چنن نپس زبان آغا پا ذکر ازکار کنکون دنبیر اسلام سره بیعت دیو تسمت شو یو بیعت تدیشو لا ازالو دسانو کارتبان همیشہ با اللہ نیو بیعت دیو تسمت شو یو بیعت تدیشو لا اصالو احداً بعدک اچانبا سالنکون فکام اصقا تسوت آدهیم کرو ربطی پلو تا پاس بسورو نکوز بشر آو بغسو اما بیعت حضر سرکای چه تا گواؤ سای گستان پاس دچانو سال بنا کون دارنگی یو سرے بیعت استاذ سرا شیخ سرا پیر سرکای چه حضر تا گواؤ شای چه زبا نن پاس ذکر اسکادن قرآن کے بیعت دا دیو چه جیاد بکون زبا پروسکی گمنا اقیننا قسان کہ بیاتو کتا در آ تاقیب بیاتو کتا در آلال آلال لاز در آلال در آلال در آلال دید دا زیلہ کفائل سر ایشل ہو دکا نو آسوک مات کو آداء نماتو آلال کو پزان باندے زان باندے در آلال احمد مات کن آسوک دے پرکون کے پاہشی باندے چوادو کی پاہشی باندے در آلال او اثر کی علیہ اللہ او در کې د بیان کر وای با تا تا رسشید زمیدارونا چه کل تا مدینه تا الارشه ندیاره بعد وجه نباد زمیدار تاسا لنور آغری چه دیخو در زمارو خلول دی ذکر منافقان اگه در خلول روان دی آغای مری کری دید آغای خلول تا روان دی <تصفح> زده چو وای با تا تا رسشید زمیدارونا مشغورت کرو ملمان نو دمونگا اوکون نو دمونگا حضرت غنم مولارو غنم میرے بل میوام می پخوا باغ میتیارو نمونگ پدی مرگنو نبخن اوار مونگ لگا اوائی دی پخلو آگا چیز رکی نو زرک ایدانو چیز یاد لگو زرک ایدانو چی دی مرگ لروان دی مونگو لی دسر رکی نو او آیا سوکو مالک پی تاظر دا غاب دا گناتی شی کرا دوکی مالک دا نقصان الله دے نو تاسو ولې یاران اتلې یاران دونکی الله پتازه نه په بلکی د الله پښیمانی شي کوم خبردار بلکی ګمان کوتا سو زکړ نه شو تاسو د ګمانو چې اووس بنشي پیغمبر امومنانه پول ګورته چرې د کافر خلل له لړ نه دای سره زکنه نوزي چې دای بیا جون دي نه شې اتل اوسم یا شریعه وای دروز دې لوي وسره او ای یزمدی ادا اصول قصر شد دی بیاس جوندی خوندر آدی اخیصا شو دا خیال ذالکا دا سستی اخیصا شو دا سستی پر اوستادو کې اگمان کتا تو گمان بد پو صحابا وانده چه صحابا بین را دی اوائی تا یهی قوم تباشیی آسو کیمان را دی پو حکم دا اللہ اپو یناد پیغمبر نتیار کردی من کافرات جانم یا فرعی دې جاتو دې ندي الله اختیار لازمونو کوي باقي چل چل راشي بخن اسا دا ورکی چل چل چونکی صورت تفاده یا فرعی محقق ما ماځه کې ویل اګل نا پهون کې مهربان زړه چوبوي روسي شي مدینه کې د کوم رو سپات شي کله چې دې تاسو ګني نه ټولتا چې اخلي مراد غنیمتونه د خیبر چې واپس دولار شي او تاسو د خیبر غنیمت اخلي واي بلار شي پګمنه تاسو پسې ننګو لا یو واي دې چې بدل کی فیصله ده الله او مزایما پسې چې جنگ وختو نتلي او که اوس ایذای حاصل هي سزا جندم او ته غنیمت دی زی افله خپو ابتدا غنیمت منل وصولونو سره رواني ورالې کی بدل کی د الله او کون و امره ما پسې کبالکون ته جنا سي ور دي الله په خوا موږ ته الله په خوا ایږي دې بتاو سر دي نوای بهه منافقان حسد رسو کوینو موږ به دي شنو بلکی اینا پوئی گی مگر لگ پوئی گی یعنی کفائده اینو اگه لکھا پوئے دیگر او کلونی کرا جی تکریبی مصیبتی ملے پوئے پیفور تطلب یو دکاندار دیکھو تا فاروش ازا غسخا اولارم مات ایراو خجم این اظم یو ملا اولارو اسپنی پر کئے والیو ادیر لحیم شہیم نکالج یو دریسلو را لکاندار مولا تاوی تا مولای وی او فقران کامل کتاب کناقص فقران فتا کامل درن به حدیث و ساجت تا فتا تا ترخ حدیث و دای کریدی مولا غلشا فموزه که حدیث ندیو دای کول فقران دا دا به زیده چیده ما تاو دکان دارو اتو سوه مایزه سوه اگلکان ما تاو تاو فمولا سنیشوه لیو سوه مایزهوه ام سوه او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 یوی دونه اني کلام الله دغداه حکم بدلی او الله وريدي من تفوقه قال الله من قبل تفوقه وريدي چه دای په نپیدای کوم دایزلی په ما دبل فلسیو کیس غلی شو یو ولته یو کتل مولانا سره متفقو ما کوم مولانا سره و بنگاری مولانند پره مشورې ما کله جواب راکې زلاصه دې اتفاقا یو مش په ځلرم هغه دکانلار ته هیڅ جواب غږالکان دې ته وګورې نه تیری نو مې تاسونه به مارا وښتل چې به هیڅ نو د پروچې او اوسه برادي ما به جواب وکړي به مونږ خط پر رس ته ولیکو به مونږ تاسو ته دې مولا سره باس نکوي ما په دې سره جواب نه سي دا ارتفایټ اټیری او حدیث نمانی نو قرآن نجوریجی حدیث دا قرآن یو شعر مانی اما اداس نور آئیتون لگی چاقب اغیر در حدیث نمانی جوریجی دا او قرآن کامل کتاب دے نوار کامل کتاب پیوری کانی لبین رہن سا کامل کتاب مانی کامل کتاب پیوری کانی ما پیغمبر رہنے گو نوار کتاب بتاو ست خیل دے تفصیلی نو تیم صلات ایریدی لې وینې له مدارکاتو نوخیله ارته زکات ایریدی نو مت مقاضی روخیل لې وینې معنا ده نو چې ته حدیث نه ونی نو دا له دوی نه اصول بیان څر دا فریات او سانگی پیغمبر بیان کړ نو حدیثه قران نه یو ذلیک او وای رسې شي کله چې لار شهید زیتاسو غنیمتونه تا چې حاصل ویله غنیمتونه سمو زرونا نتبوکم پریوینت تاسو پسی او وایلې چې بدل کې حکم ده الله خدای حکم دی چې می په دې وای او مله ما مرضي ما پسه دانګینات وی اورې دې نامه ته په خوا چې دې پرنه دي یل ماته خفی فلاري کوي دي وای منافقان بلکې حسد سره یارمنگم خیلوشونو زمگ ایسا خیلو بلکی دیده اینا پرویگی موگر لگ وارست شوطر زمیدارونا خواه تاز جنگ واج یا کوئی او بیلده شئی یا خوامتا چه صاحبان دی جنگ سق بای اجنگ بکوی داری سرا تازو اللہ با فارس یا روم فارس او روم بتا تاسو مخامص کی صدرون لا قوم الی باسن شدید مرات تر روم او فارس تاسو الله با اغیتا تاسو مخامص کی تاسو هغه سره مقابله کوي یا به وجنی ایاب قیذوی یسلمون قیذول نو کترو مانا تاسو دروکی الله تعالی تا اجر خیسه اقوافته د جنگ د فارس ما نه لکه څنګه چې وخت یې پوښه نو ادبیت تلو تاسو مژلانفي نو سزا بدل کی سزا درناک مستسمیات ذکر کوي دی یار نيشته ديات ټول باندې حراج تنچا ان په ګربانه تنچا نپملی تنچا دایو دیات تن دی دا مازور دیات تن دی خدानته بدبیری گئی چې ګور دې کینی ورځیتا شادي وایې یاد نه دي نه اے زه جنه متنه کیو نو پرلاته دا دامن کینه نه ورته ک ننور راځه اسو کې اومني حکمرانلار پیغمبر زنه مکی دلوی جنته نو تا رواني به دون زلان نه راوی ولي صدا ورکی صدا درناک داخل شي په مازي معنی د قسم ورته قسم دیئی پزاک رضا دے اللہ دے مومنانا کیلئے اچھو کو تاثرات دلانے دونی ندیبی اچھو عثمان نو اللہ و جت یعنی سچی کئی ماں معاف کری دی امودودی تے نارضا دے حضرت عثمان مال پڑھتا دائے اکڑا دائے اکڑا اللہ قسم پزاک سوی جت رضائن آدے ہوئی چے فصائد ویدر حضرت عثمان نراغل رئی، مرکس او خلافت ملوکیت رئی رسول رئی، در حضرت عثمان رئی، کلاکی بی عدی کو دیتا از را دلان دیدونینا، اونا، نخوذ دی اللہ پاجیبا نیچنون رئی کلی، نارد دلک اللہ اکمینان پدائی، اوالکو دیتا فطن از دی، برکالتا مکافتا شوا، اتم کالبانی مکافتا شوا، یودل حضرت عمر دی الله تعالی هو حیث راته دا دا دا جرا سید لري خل کوته چمن دی وای حضرت عمر دی دا سیدی خل دی چې دا غزا ده لشجرۃ الرضوان چې نبی اسلام دا غید لن تشریف غو او الله آیات راو نه ګه چې ما دا غدا صادف من دل صوتول معاف کړم یو متبرک ځای ده غزا ته خل دی درکاته مشکې حضرت عمر خان دایم دیونی شایلونې شو هو کومه کو فوټه چې کو دل او اخلي او د دې وني جلا تر کومه پوری ته تلیدا چې ګورې پات نشي جلا نو جړې ملګر څو کې وینم آیا کال پازا فوج درو چلا مو پدینی دا خپل کو راځي بشي باز خلک وای حضرت عمر چه براته ابن عمر حجلا نو په پاو دای دا دا نګرب کو دیدو چکه کوم راکه نبی اسلام کو بغاری بغالی کو حدیث ده نو تبرکات شه نو یو یو عمل د زوی یو عمل د فضل ده زوی چې کوم عمل کو نه غفزه ځانته صحابه دغه ته اذن نه کړی یو عمر کوي نو دغه عمل فضل وي جره یو صحابي اتحاد اتیاد کوي نو هغه پوهنتیا لازم نه ده عمل د اجماع ده د اتفاق او د اجماع کل چ صحابی عمل په محضر کی پیژمو کی اتفاقو کی نارو حجت ته هغه عمر چې کوم عمل کو نو په محضر د صحابو یې کړی ټول صحابه موجودو اغه غوڼه او خلا غزايبان نو عمل د بلار متفقونه لری مجبونه لری عمل د ذوی اټیا دی نو صحابي تجارت کی علاوه په هغه کې اغا غونګار نه دی او چکر صحابی یو عملو کی او اغا پو محضر دو صحابای، صحابا عذیب یا جوری، او اغا متفقه ندیشی باز خلق پدیق قیدن پویگی و ایفلانی تیو داکار کراو اوالاو او ای ای و مدودی و ایزا تیرین خوش آلشون او اغا پرخوری و ای بکی، پرخوری، یا رو ای که مدودی سیف سوائی نو مونگا مقشانتی و ای زکا دے لئے پیسے لئے جی کا نا آئی پیسے اے بسی لازلکا اللہ اتمنان پا دے اولی کو فتنید دے غنیمتون مراد غنیمتون دے خیبر یا نور آدی اللہ قالی با حکمت والا فادا کہلہ تاصل اللہ غنیمتون دی چواب اخری دے لئے نظر تاصل اذرک دا یعنی خیبر غنیمت درک الله ونه غږی متولل کی او بند کر الله لاسونو خلق تاسو نه وځای رانه کی د شپې د کفاری او ټولي اراده کړو چې د شپې په امنه تو حضرت په قطر کی مومنان د پاتاو لا او غيره خپل کار کې نه کامیاب شو او چې شي دAbandon د قلبو تاسو نه چې مومنان الله بچ کی امر دې تې تر لا پلار نه او قران او کلمه لم تقدلو عالیها لازمی برشو اتاصر پا غیوس ستاو سلاص لاندنی دیو آگلی مراع دا غیران فارس غنیمتونا اگر ایل کردی اللہ دا غنیمتونا تاثل را او دے اللہ پرشیمان قدرت والا اک جنک تاسو سرا آوی خلقو چی کافرانو حدیبیع کے ک جنگ جو رشو اے و لو قاتل اکم ک جنک تاثل آوی کافرانو نو ګورځره به شانه انو به مندل دا روح ما ويندا دي کي کله الله دا اته طریقہ چې دర్శید په خوا چې خوا کله انداد کړي نو الله غو انداد به پر سو غالب نه او باندې می تریکې دا الله بدلول الله واته چې باندې کله لاسونه د کاثرانو تاسو نه لاږي لاس پتا سو بر نشا. تاسو زده نه پخیر د مکه کې نبی رسول الله تي کړه مکه ته د نشه پاتم کال نو پکا دا و چې شروع شه کافر او کورو بیا غي په مسلمانانو حمله کړي او مسلمانانو پای حمله کړي لیکن فرای غي په لکه رو واچو نو غي اوسلي کور کې وایي مسلمانانو کې فرای رحم واچو نو دین دین ورته نو الله احسان ذکر کړي اناره کې باندې کړه لاسونه نه کاټرانه ان کوم تاسو نه لاسونه تاو دینه پس من زمکه کې کې مکه د نشي په دغه چې غالب فی تاسو بدهي الله په ځمانه چې کوی د دین کې له مکه تا شاه بدن نشو غالب اگر کافرو غوږ کې روپ راوې هغه لږ ورو چتنکړه دال دی جو کووری کړی دی ابان کړی وی تا زلوات د مسجد حرام نه پروسه کال ویران کی لیکن قرعه پاغه ایمان مسیب کو نو تاسو د جهان نه بچري ول حج او حال دا چې حج تر لشيوا بند شيوا معکوفا د اعتکاف له څنګه متکف بندې دې ګرځې دونا صاحب زان سره ګدان کسان د وسري څومره څو لاوالته عالم انو آگئی صحابہ بنک نوارا حدیم نے پرکھوئی مخی چورتی کی زہدروات روائق محل منا اکرچرینوی سری مومنان اخذی مومنانی پا مکہ معظمہ کے تاثنے پر جندلے گئی ادل کریو تاثا آگئی نورسیدلے گو تاثتا منہم زدلیدوں دا گئینا مارتون خفدان پا سبب دنا پوئی مطلب سشر یې مکه کې مؤمنان سړي وو و مؤمنان ښځې وایي او تاسو هغه دې ځنګل نه لوګيان جوړ شي نو هغه بدل شوو ته نو خراء ځنګ مکه کې ځکه نو چې هغه مؤمنان او مؤمنه حاضر کېدلل شي او تاسو په خغان راځلې پسته قتل لاغېنه که قتل شي نو هغه یو کې نو تاسو به په او چې ودا خوشمنانه به کېږي نو زه چې هم خغان داګه نو الله استاد نه پاسو نه جنت سره نه نشه من نه دا رجال المؤمنون اكنه مکه کې سړی موینان اخد موینان لم تعلم نپجن تاسوس اگر انتت او لو لا رجال المؤمنون انتو عطا سو بعدل کې کجن شه نور زید له مو تاسوه منهم غمدینا خفغان مارتن در مندی پستا جوار درمنشه ندانہ رضا تا چې تاسو نشئ دمن کوله جنگونه شه دې له پاره جنگونه شه چې تاسو دا غې د ګټل نه کراه تا ایوسی بکم دغه دې بدای له نه چې تاسو برابرсыз دلم مارتن مشقت کوي تکلیف کوي تنساتوي تاسو برابرсыз ا دنه که الله رحمت الرحمت کې آ چال چې رضای شي رحمت ایمان نو غي جنگونو ته باقي خلکو په لیے ایمان اراده وا که په هغه غي رحمت په ورسي امن نشي ا کچره ولوتره رو اكو غې د دې د دې او قیدا آینده یا اوس او د دې اطاعت له جنگونو کچې د اوس د خپل اراده نه او خیدل ا تاسو راځي څنګه نو موږ به درکو مان نه دا مضبوط شئ په خپل لوط په خپل روغه ولو تغيلو او کچره دوی اوغيږي دوی اوغيږي تغيلو بلما کچره بل و دانو مینان بلما ولو تغيلو کچره بل و دا مؤمنان امونان ته د کافرانو نه مونږه دا سزا ورکوه کافرتا مونږه تاسو ته jihad کوي ختانو کوي خدای پکه ګډ ور نه ستو نو دې جناف دا غېده بچا د پاره جنگونه کوي چای پکه لیدا ولو تذیلو اګچربل دا مؤمنان د کافرانو نه مونږه دا تا را تاقدر کړو اموندا دلو دی دیکھئے وَلَا يَوْ تَضَيِّلُو کَچَرِ دَا مُؤْمِنَان دلوے دی کافرانا نصدا بولتیم کافراتا زین آذار دلناک یاد کہا کافرانو پردو کے بچاؤ بچاؤ زجائلیت ہما یحوی بچاؤ احامیت وی غیرت یعنی کافرانو پردو کے غیرتو گردو چھ منگ دے نفر دو عمریتا او رحمیت وی منیت یا چې ګردلو کافرانو پر موږ کې مننه نه پوهه یا نه سمان پیغمبر نو ګورته م کوي نو اږي د الله په نا پیغمبر مؤمنانو نو اږي بعت کو چې کافرانو پرځو کې دا من رااله کې نه پېږم کېتا نو اناده مؤمنانو بوله کې همت واچو چې مؤمنانه موږ جنګ کړو نړی اماده شروع ته او الزمن کلمه التقوا او ایله غلام سوا کلمه ایمان کلمه د پرځګارای چې تاسو د ایمان ولخر کی د ایمان کلمه د پرځ لري کوي ټولا چې زمون په ایمان د موږ جنگ کو او د لایق پدې تپاسه الله دې لایق دې نو خای دای په فزای کې کلمه توحید واچولاس که په توحید جنگ شو زای موږ نې فری دی نو موږ په دې مسئلے سنجته چې کله راځي په ځکه غراته غل کفر چې موږ خپل کوړه پیغمبر نه پیژو نو خراه مومينانو دروول بو کې چې موږ درځرباندی در در او الزمون کم اکرمت طفا لا یا اله اوله ګلام مومنانو سره هغه چې د لا یا اله چې موږ په دې عقیده او دې دایره کلمی قلمي وانه دې او دې الله پاسي باندې پوا تا ته کریسټه الله پرمهر ته خوب بل حق پلیشتیا نه اسلام خوب دې نو چې زمکه تا فاتح افغانم سالم دنشین نو په دا کال تعبیر دې ځه بل کاوشن دانه ته فوق ولا ته خو دې رښتیا خو میعاد دغه پیغمبر ویلو دنبا شئی خوب داؤ چه دنبا شئی بیت اللہ تا قرداشی اللہ دیر پا من خرام کی بھئی سر رو لگا او اخرا بھئی سر رو لگا کی یا حجو کی نظان حلالی نظان علا حلالی چه سر واخلي اخلی سر و اخلی منگا عمرین فارق شو نما سر نو بازی مریانا بکسان موقع تل تیا غیبا سو اختوا بستا نو مور تایمان تجیف آلالان لائن پتا سو دم راوئے کامل سر با خلی یا سر پر خری نو شاعت او اختتری ناو اختول اختوا لگ لگ خلی حرم کے جگر جو اشوہ خلقی را تول خلقی مہتول کی دا غبتول مائی پتو دم را ځي کتابونه او کېښونو ټولې ته دو لختیا داږي په بازار مڼاتاز باندې زمرا غلي دا لږه په بازار دمرا استاد زمری کلی او جدي غسر کی دکان ده سره چې برځي درې اژه تلو را ما سن جوړلې مې ولې دا کار وکړو نو دانګ را راځل راغوې په تا دم په شپږسوه بای کېد پیسه را ما سره پېښې نشته ما ستنه شو له ما ناسو ارمکه خبره کړ مرته موږ په 12 دکان چي دا کتاب د لیکم یو رساله باندې درکې راغله هغه دکان لري مناسک د مولا علي قاری یو لږ سپای کېده راغله ځرا ما دلته کو نه همږي یو خلا ما په تا دا راغله لا بيته هغه چهوه کود و هراد مولی سیفتنه اونگه ساله شرمونی و دا سوی جیزو کپوه نوشم و فتا دم نشته راد خانده لیمان اولی و اگویم با امانه تا پوزنو کنی ساله شرمونی مولان از تو و دا سی کتابی جیدا خوز اونم اخلا ما مانا یولی سپای دا اجیرم یولی سپای او رکر دا تا مانگی داو اخلا دا ما هستا کاروش اولی منگه دا زی جوری اوی موڑا جوڑا کری تا صحیح جوڑا کری دا ماتر اطلیو آجی جو دم پر آگئی بل پر بل پر آگئی ماتر اطلیو تا صحیح گئی مائتاو خواج دن دا شوی چلائی دن دا مروب شم مائتاو زاج دن دا شوی ازی قلید دیا احکام اون پویدار اجو اظم اللہ اوی سر خووکی بی یعنی سر با پورا او داران که تقصیر که لکه کلیل که خدا تولو اختوبه که رو با یو قول ده فاغد رسم ده ام محلقی بی مخیقا ناولی مخیقا قرآن چسن رد شر که رد بیدعات که نرد رسومات که رسم ستوی او یو جاری شه چې پی خدل داغی عار گری دیتا رسموی رسول سنت کې ما فرق کړی دی واه چې شین د خپلې صفت مفروق لوي بلات ستاوي یو عبادت کې د ځان نه کم کیف ان جوړو وق مقرکل جریني مقرره اې کم مقدار شریني مقرره اده وړه مردار او کې هه اچای نیمه تر کې اده وړه اډ کی نو بلات ستاوي د پیغمبر پو نقل شي دي کی د ځان مقدار یا کیفیت يا وخت مقرره کړي ده بل ده توی عبادت غنل رسم څه ته وي په ځان یو طریقه لاځم غنل چې پری خودل دا وی آر غني سوپ کني غني د جبالي ملکونی کې پړ کې پری خودل شرم غني دته رسم یا د جبالي ملکونی کې الګ سنتي ختمه کوي نورای ور کوي کله ور ورني کې او اید جو کرنئے کی ویدتا بخانا کی کینو یعنی آرگنی درئی لازم, لازم گنی و پری خودل آرگنی نئے عرب و دا قیدوہ چی اغی ویخت و پری خودل لازم گنن لیون عرب و کی چی اغی ویخت و پری خودل لازم گنن لیون نو دا اگی لسر ویختل لازم چونکہ دا اے ارسم ننبیر ایسلام تعلیٰوی تسر اخرایا حضیث کی راضی نبیر ایسلات و سلام صحابو ته امر کو صرف وایس نو صابو بلی شو سوئی دا وز شنه مخبره ده نو اسلام امر کو تصرف وایي نو کور करावे او سوال نو کو نو ورو کو ساي ما غيته وایي ته صرف وایي اغي سار دي ما حضرت حضرت تو خا جناول اغي ځا زرت وکتل چې پیغمبر نه و نوائی قسطان و طبعین دستا پر اعتبار کتلکتی کانا نوچے تو اخریق نوائی نو نبی اسلام حلاق نئی راگو تے سر اخریق چے صحابہ اقتل چے حضرت کو سر اخریق نو طول شروع شپا سر قیلو دانا چے صحابہ دک پیمروکم نمانا اگر یدب کو چے حضرت سر لکے نمگو حدیث کے رادي رحم الله المحلقین اللہ اثر اخریق رحمو کې چا چ سره غللې ده نصاب او ویل مقصري هغه بې لديم رحمو کې غني چا يې تاغستي حاضرته بیاوي رحمن الله المحللقين نصاب غلي شو چې مقصري نو پدریم دروي رحمن الله المحللقين والمقصرين مقصري دي دند دا داوري رحم ديږي الله تاج باندې چرونه ما تهي ذکا سر په قتل دایره سم نزار حمه دره محلقین لوی یول وی وی ذیره سم ماته آیا در مقسلین لوی ذکا مقسلین په غی کول چې د طریقه ورغون لوتو او شنو بایوستان مته تفسیر په غی تهلیق محلقین مخه ذکر کړو ولې چې دا ذکا کو کې دا راسم پزان باندې لړی کی لکه دا راسم دې چملا او پسر پټنه را دي او قران بسن پټنه دي نیلا با خپل جامه نې دي خپل پېزار بناخلی خپل به سره بناخلی خپل کار بناخلی غنده وسبې نه پاغون دی مدار رسومات شيخ شای اسماعیل شهید پېزار له کړی کې دي چې عالم له پکار دای چې رسومات ور دکې کله خپل پېزار د خپل اخلی کله خپل د استراخ کډ پلاس کراخلی د راسونه مات کی ځکه دا خلق لازم کړی نو محلقی لمکه کړ کردای شي د الله د پامن خون کې به سر الله اوستن کې به یخت الله انا بهږي په دې الله پاجمنه چا دن پهږي هر دو لري الله قریب دې سول هیتا فتنی زېدمه کې په غم کار سول هوښه کال کار با ما کفته کوي را ضربه فتذر کی انا ذاتي چویلکه پیرمادر سره دایره او دین کامید چې قالک دې را پدین نټورو کاوی په لاځوا محمد د الله ستادې حزیر صورت کې چې کی هغه رد کړو د رسول لکماوي کې اوو نو سو پیلو چې لا مټاو کا لری کا نزیو جنا الله او د رسول دې آګدان سره ځن دي سټبې پکاثنا نو باندې اده نن باندې په خپل کې خپل کول کوک باندې خبري کوي او کافر بانی وڈیر سختي وینی دیلو را تابدار الله اللہ ورکعن و سجدن او را ورکعن و سجدن تابدار را ورکعن آر ورکعن اللہ سکی قرآن پخلی قرآن اللہ تعید دی بینا بانی دا اللہ انا ارضا منتاہ دا اللہ انا نرہ بانی رزق حلال دا تی انہا قید دی مخونو کی پرکاری گی دا عبادت سجود سجدہ عبادت دا رنگ چو گوری نمونقا دا تابدار دا صفات د دې د کرښو تو رات کې چې د محمد الله صلی الله علیه وسلم اصحاب بداشي او صفات د دې د کرښو په انجیل کې څنګه صفات او داشو لکه فصل چې خپل ته غ فزن ته وکړ کزار لکه فصل ا هغه جسد او وفي خپل ته فاعره لکه دې ته لرا معذرت ویل شي معاونت ته اعره لکه دې لرا فآدره روح لکې دې لره اودا انګې فآدره روح نو لکې وېته له زمیندار په بخار سره په ګل سره اغا ت مضبوط شي فاستغله نو ګردې دې غټ دې کلاشه نو ګردې غټ نو خل باندې باندې یې نه کو په خپل پوهنځ په تعجب کوي زمیندار هغه سبا کې الله خپل تعالی د مؤمنانو کافرانو او ذکر الله خلق درا چیمن دا حکم حکم څه چې جیاذ لوزم عمل کوي کنه دینا مافیت جوړوي مثال د مومن پشان د تیر له څنګه تیر نه تیر چې کله زمیندار وکړي نو دا اول دشمن هغه چې یې تیاغتش وبدي نه پکې دوکهشته نه غواخم نو اواز دښمن ده دا هغه شته چې هغه لنر نه 피شای 피شای کې غواخو کې نه شې زه میدارم یله سربځی می کړل او تمانکو نو دا اول دشمن 피شای دی چې کله د 피شای نه بچی ندیم دښمن بیاځل بيزرع اوا مې چې بیزه ماسته اپیرده که ماریگه ماشوانکه کارونده کسته ایسا لحظه چکوی نو دین دشمن ده تیر تیر بیزه ده نو کل تی بیزه نو بچشی لوشی نو بل دشمنی غایه ده ایره دی چکوی نو چه کل لاغه نو بچشی نو دیا خدو ایخ مامانه نخلاصی ده اشاق و خام خارده چکوی نو چه آغه نو بچشی میواو کی دشمنه لکان دی پکانېږي لکه چې کلمې او په خشي نه دا مې او په خا او ونه لکه شي سورهوشي نو دا غوړ د لاندې بیا لارېن متمتي په تدای کې ځمړونځ او په آخر کې بیا ټول دې نه متمتي او غالکان اجازه ته ګډ وشت نه راتن په وعلیکم السلام تنفری دا رنگې د مسلمان مثال ده چې کلهدل مساله بیان <تصفح> دی نو دی یوازې نو کله نو چې دښمنۍ نه خوندم پته ضروري دي پیښه وکړه خونځه ویلې کېنی دې هغه په دې ډول نه ده په طالب زوور دې اغه له هر وخت دې هیڅ مرګ اوټلېږي ورسره کله نو څنګه کې اپون نو در د و بدنامو لرخداو کی بار نبول راڑی او په گرکی خرکی خلکو تو گوی جی دلتا بول کری ری دادا خون کارو یاو کاری خون دا کرو دلتا نو خلکو رضا بلو کی نو کچره دا خون نبچ شی نو بیزا امام بارچا کم زور ده که سره خلد سار جنگو کی غصه جماعت تراشی نو پی امام بان جو نو امسی بلو دری ده نجیو لادی در تا هنو دا ایمام پتا ضرور دیس نو دا ایمام پتا ضرور نو کی ایمام نبشی بی زینه نو غایه او جای نه ای نو سنو پی یتاری تای راشا نبوکاوخا دا شوی نو غایه پتا ضرور دی نو کدو غایه نبشی نو اوخ پیر کراشی مطالب بانی ضرور ده نتیددو نباک شی نباکوالکان خور پای خان دی علی این چنده اولیی لیکن کل چه ری او میوی پاکیشی و دیده اللہ شروع کی نرورت فائده مند شی بی ایددو دیده علم فائده طولو ترسی اخولم دین پوکی امامم پوکی غیم پوکی و خانم پوکی اغه دغه اميوي په ټول دنيا کې کوریشله دا ویل یوه مثال د تیر دی ستاسو دشمن بقات خپل هموي امام هموي اني هموي پیر هموي دا ټول ورسره دشمناني وویل ته مي وای ته مي ودارې کار مکه چې دې پيشه फडلې موه زه پرې سورې نو کوم اږي وې او کرا نه دل سورې نو کوم نه غوږ دعوی اگر پیر اوخ اغتب او مسلا رسے تدر طول خیر خواہی دنیا کے استعام مثال اللہ فصل دے دعوی اگر تبا جذبا و انتقام کے راہ دے مثال کیا اللہ ہوئی نجامی ہوئی تکا راکی ماں مثال بانی تشریح کرو پا حج میں کرو پا مثال بانی دوربا لکم و صلی اللہ فصلی اللہ دعوی اگر پا بازی مثالی ماں تشریح کروی نمثال اللہ ہوئی دعوی رنبالی صورت کے جہاد عدویم کے بشارت تفتح او دعویر توحید میند منسی لکر شوئے اول محمد کے داور توحید وعا فَا لَمْ أَنْهُ لَا إِلَىٰهَ إِلَّا اللَّهَ اَفَتْحَكَ تَصَبِّحُو بُغْرَتَ وَعَسِيلًا